Rétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 89 es számon. Kívánok a kedves hallgatóknak. Lakatos Gyula vagyok, a mai krétő adása, keresem a lelki útam. beszélgető társaim bányai Géza, Szilágyi Márta és Macsol. Zsófia, Zsófia. bocsánat. <gül> Annyira ismerek egy még nevet is. Elfelejtettem. Keresem a lelki útam. Ez egy nagyon érdekes téma, mert Sokak számára felvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen, amikor az ember ezt mondja, hogy keresek valami lelki utat, mert nem érzem jól magam a világban, nem érzem jól magam a bőrömbe, akkor valójában tényleg lelki utat keres. Mert hát az ember, hogyha sok ember beszélget, tapasztalhatja, hogy, hogy tényleg gondjai, nehézségei vannak, akár anyagi, akár érzelmi, szellemi téren. És amikor elkezd kutatni, elkezd keresgélni, hogy ebből a nehéz helyzetből kikerüljön, akkor általában valami ezoterikus spirituális dolgokban kezd keresgélni. A legtöbb esetben természetesen, ez nem minden esetben így van, de a legtöbb esetben így van. De felvetődik a kérdés, hogy valóban egy lelki út az, amiben ő menedéket próbál találni, valóban ami, amit keres, az egy lelki, és nem csak valami egy más érzelmi állapot, egy más érzelmi gondolat, egy más filozófiai hozzáállás a, a dolgoknak. Tehát szerintem, hogyha lehet. És úgy gondoljátok, akkor ezt tisztázok, hogy tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy keresem a lelki utamat, akkor tulajdonképpen mit is jelent az, hogy a lelki út? Mielőtt azért ezt tisztáznánk, hívjuk meg a hallgatóinkat is, bekapcsolódhatnak a beszélgetések, beszélgetésbe, bizonyára van gondolatuk ezzel kapcsolatban. Két telefonszámon hívhatnak, az egyik 489 -99, a másik pedig 30-as 2289 én meg is kérdeznélek téged Zsófi elből, hogy mi sokat leveleztünk interneten ezzel a témával kapcsolatban, hogy te hogy gondolod, hogy érzed, hogy amikor azt mondod, hogy kerested a lelki utad, és, és szeretnél kitörni ebből a helyzetből, amiben vagy, és keresel valami másfajta eszmeiséget, valami magasabb értéket, akkor te mi alapján döntöd el, hogy tulajdonképpen mit keresel, vagy hogy keresel Engem megtalálnak ezek a dolgok a hétköznapokban. Még, még mindig, mindig ott tartok, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy mi az irány, csak azt tudom, hogy jó helyen vagyok, hogy bármerre járok az életben, legyen az munka, új ismeretség, mindig olyan információkat kapok, ami, ami, ami vezet engem, és, és lelki szinten, nem pedig, nem pedig a fizikai dolgokban. Olyan, olyan ismerősökkel Találkozok és beszélgetek, akik e ezt erősítik nem hogy, hogy, hogy nekem valami ilyen, ilyen úton kell haladnom, és... De tehát honnan tudod, hogy az lelki, nem csak egy más szellemi gondolatmenet, vagy irányzat? Érzem valahol belül. De nem lehet az, hogy mivel ugye tudjuk, hogy az ember tökéletlen, az érzékei, a felfogása sem tökéletes, hogy ez az érzem dolog, ez... Csalóka lehet? Biztos vagy benne abban te, hogyha valami külső olyan dolgot találsz, vagy kapsz, ami több, mint az eddig ismertek, hogy az lelki, és nem csak valami más szellemi dolog? Annyira, annyira már kifinomultak ezek a, az érzékekben nem hogy meg tudjam különböztetni. Igen, biztosan érzem, amikor, amikor ilyennel találkozom, hogy az lelki dolog, és nem csak, csak valami, valami fizikai vagy világi dologgal találtak meg, vagy, vagy akarnak megfertőzni, vagy nem tudom. De abban, amikor amikor uh, ilyen dolgokkal találkozok, abban biztos vagyok. Érzem, értem. Mi a lelki tulajdonképpen? Az, ami nem anyagi, az a lelk. <gül> Ez kerekperec. <gül> De csak sajnos, hogy gyakorlatban össze szoktuk téveszteni a lelkit a finom anyagival. Én legalábbis már nagyon sok emberrel beszéltem, akik elmesélték az úgynevezett lelki elképzeléseiket, aztán kiderült belőle, hogy valami, valami olyan állapotot képzelnek el, ami kétségkívül magasabb rendű, mint ez a hétköznapi, bár nem is tudom, hogy mennyiben magasabb rendű, mert úgy képzelik el, hogy valami nagyon csodálatos, nyugodt, békés állapot, mivel úgy teljesen fölül emelkednek a hétköznapi gondokon, minden nagyon tökéletes, csodálatos. Egy ö, olyan, olyan állapot, amit a kereszténység, meg más vallások inkább a mennyei állapotnak szoktak elnevezni. Hát, hogy ez aztán mennyiben lelki, mennyiben nem, én szerintem ez elősen vitatható. Szerintem ö, nagyon nehéz ilyen témáról beszélni, úgyhogy a fogalmak azok, ö, azok mindenki által nem egyformán értettek, és azért ö, most azt se tartanám különösen szerencsének, hogy mi egy, Fogalom meghatározást adjunk, és azt mondjuk, hogy mi pedig így kívánunk erről beszélgetni. Hanem inkább másik oldalról megközelítve lehetne ezt úgy is mondani, hogy az önismeret útján a valódi én ismeretig, tehát való út az, amit tulajdonképpen itt uh, útkeresésnek lehet nevezni, és én úgy gondolom, ebbe beletartozik az a nagyon uh, Egyszerű és egyáltalán nem spirituális, de mégis fontos önismeret, hogy valaki akár csak a saját motivumainak vagy jellemének a megismerésére is elkezd törekedni. Tehát egyszerűen nem csak a, a, az általa éppen akkor igaznak vél figyel, és ahogy mondjam, csak az érzékei vagy a hangulatainak a a befolyás alatt áll, hanem egy kicsit elkezdi figyelni magát kívülről, aztán később lehet, hogy elkezdi magát figyelni mélyebben is, lehet, hogy először teljesen testi szinten figyeli, hogy mit tudom én, hogy reagál egy dologra, vagy, vagy mit szeret, vagy mit nem szeret, akkor miért van az, hogy ezt szeretem, miért van az, hogy ezt nem szeretem, miért van az, hogy szimpatikus, miért van az, hogy nem, hogyan kell viselkedjek, miért így kell ki vagyok én tulajdonképpen. Ki az, aki tudatos, stb. még át nem lép lassan egy olyan síkra, ahol már a önismeretnek egy sokkal mélyebb formája nyilvánul meg, amire már azt mondjuk, hogy spirituális, mert a transzentális léleknek a tulajdonságait kezdi kutatni, annak a nem anyagi, összetevőnek, amitől mi tulajdonképpen tudatos lények vagyunk, hisz nem vagyunk ezzel a testtel azonosak, ez a test elpusztul, megváltozik áldon és mégis mi, mi ugyanazok a tudatos lények vagyunk, de még ezt is valahol meg kell egyszer érteni, valaki ezt valaki test nem tudja fölfogni. Bago Gita nagyon érdekesen fogalmaz egyes a második fejezetben, hogy, hogy leírja, hogy a lélek milyen, Ugyanak azt mondja, hogy van, aki ezt érti, van, aki ezt nem tudja fölfogni, van aki, van, aki csak hiszi, van, aki nagyon át, tehát gyakorlatban képes megvalósítani, valakinek meg hiába mondod, soha nem fogja megérteni, mert, mert az ő felfogása az annyira, hogy mondjam, csak a, a tapasztalható világhoz kötött, hogy, hogy nem tudja túltenni magát. Azon, amit lát, vagy amit, amit közvetlenül érzékel. Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy a maga szintjén minden ember valamilyen módon keresi a lelki útját, tehát hogyha valaki nem érti ezt a lélek, lélek dolgot, mint ahogy említetted, de ő is szeretne jobbá válni, valami minőségébb életet élni, csak az ő szintjén, az ő eszközével, lehetőségével, megértésével próbál jobbá válni, akkor azt is mondhatjuk, hogy az is valamilyen szintű, keresem a lelki útam, tehát hogy jobbá szeretnék válni. keresem az útam. Keresem az útam. Tehát ez, ez, ez talán hasonlítható arra, mint az iskola? Tehát, hogy, hogy még van matematika, általános, közép, nem. meg egyetemen? mondom, miért nem hasonlítató Látom, hogy szeretném van eszéltél, de hadd mondjam, azért nem, mert az iskolában van tanár. És tanrend. Hey. És az életünkben, ha nincs fölfedezett tanár, nincs fölfedezett tanrend, akkor nem fog tudni végigmenni egy, egy, egy tanmenetem. Nem fog eljutni egy olyan következtetése, amelyik egy kidolgozott következtetés. Tehát ugyanakkor Megtehetjük azt, hogy a magunk erejéből felezzük föl a matematikát, de lehet, hogy életünk, szóval egy nagy spekuláció lesz a vége, és nem fogunk tudni összeadni, meg kivonni, hanem, hanem azt fogjuk mondani, mint a kisgyerekek, hogy egy háromszázötven millió, tehát így fogunk számolni. Mm. Szerintem abszolút autodidaktamódon módon működik, hogy, hogy az ember valóban nincsen, nincsen tanár és nincsen vezető, hanem, hanem az élet, a tapasztalatok indítják el azon az úton, hogy, hogy egyáltalán foglalkozom ezzel a dologgal, hogy keres, keresem a, a, a, a lelkemet, a lelki utamat azt, hogy, hogy miért vagyok, hogy merre tartok, és milyen, milyen, milyen úton járom ezt végig. Én azt tapasztaltam, hogy akinek a fizikai élete rendben van, az, az igazából nem, nem lép erre az útra ha jön egy trauma, vagy, vagy valami olyan, olyan hatás éri, amit, amit nem tud kezelni, akkor kezd el foglalkozni valami kapaszkodó. Lehet, hogy csak magamból indulok én, mert nálam ez, ez így indult. Mert mégis csak nem kellene határoznunk, hogy pontosan mi az a lelkiút. A lelkiút mindenképpen az, ami Istenhez vezet, rendkívül egyszerűen, és, és nagyon sarkítva, fogalmazva, és az az út, ami Istenhez vezet, az az ő szolgálata. Tehát amennyiben nem szolgáljuk Istent, akkor ott nincs szó lelki útról, akkor az valami egészen más. Most nem akarom most izé érten vallási vitába keveredni, de mondjuk amikor a tálibok mondjuk bevezetik a maguk, úgymond Istennek tetsző rendszerét, akkor ők is ezen a lelkiúton járnak? Vagy pedig valami őrült politikának a képviselői? Há, csak, csak úgy próbálom hogy gyakorlatban mint Most a gyakorlatban alkalmazni. Most én a magani életével kapcsolatban kérdeznék, hogy akkor arra mit mondhatok. Itt az előző adásnál, ugye a nagyvárosi dilemmáknál, itt a befejezésen az egyik úrit hallott, amikor várokoztunk, Vörös Sándort idézte. Én már többször mondtam itt ebbe adásban, hogy nekem annak idején Vörös Sándor egy, egy szent könyv volt, ez a teljesség felén írása. Nekem rengeteget adott annak idején a világba való eligazodásra, hogy hogy értsek meg dolgokat és úgy érzem, hogy ha az nem lett volna, nem tanulmányoztam volna olyan sokat, nem próbáltam volna úgymond megvalósítani az életemben nagyon sokat, amit ott leír, akkor lehet, hogy vagy sokkal később értem volna ide, nem, mint hogy értem volna, csak úgy általánosságban mondom, vagy nehezebben értettem volna meg dolgokat, vagy talán nem is lennék itt. Tehát most akkor annak idején, amikor úgymond, én Vörös Sándor olvastam, hogy közvetlenül nem mutatjuk, hogy Isten szolgálata, vagy száz százalékig arra vezet, hogy Isten felé tereli az embert. Akkor most én akkor ott lelkiutat jártam, vagy sem? Hát gondolom, kerestem a lelkiutat, hát akkor vagy? Hát feltétlenül kerestem, de gondolom, hogy ez még csak az előszobája volt. Hát igen, én, én is így gondolom. Csak most az a kérdés, hogy azt nevezhetjük, akkor keresem a lelki utam helyzetnek. Tehát én meg úgy éreztem, hogy én keresem a lelki utam, Kerestem, hogy, hogy hol a helyem a világban. Géza is mondta, hogy ki vagyok én, meg, meg mi a világi Isten, mi a kapcsolatom vele. Csak még se megértésem, se tapasztalatom, megolosításom nem volt arra, hogy egy olyan folyamatban fogjak, mint amit mint a Magad Gita tanít, meg egyéb szentírások, ami közvetlen Isten szolgálatására csak, a hogy és a kérdés, Mi van akkor, amikor valaki elindul egy ilyen lelki gondolt úton, és elkezd valamilyen ezoterikus dologgal foglalkozni, és a végén kideríti, hogy ő valójában Isten. Tehát Igen. meg pont ott tett a kutatás végére <gül> találkoztam <gül> egy emberrel, akivel arról beszélgettünk, hogy ö, ö, tehát a vegetárizmus került szóba, és mondta, hogy ő, ő, ő megeszi az állatokat, mert ezek így fölszabadulnak, ugyanis ő valójában ő, tehát ő mint Isten tehát, mivel hogy mind egyek vagyunk, és gyakorlatilag Isten. És ezáltal az állatoknak, ez, ez rendkívül pozitív, hogyha ő azt megeszi, mert az ő tudatával, ha egy állatot megesznek, az annak nagyon jó lesz. Jó, hát beszélgessünk a normális emberekkel lehetőnek. Jó, ez talán egy kicsit szélsőséges, de nem egy ilyen De hát nem sokan. És lehet, hogy valaki nem ennyire, hogy mondjam, raffinált filozófiával él, de. de de azt gondolja nagyon, hogy egy lelki út, és mindenféle írásokat, stb. tanulmányoz hozzá, tehát, tehát föl, föl vértezi magát egyfajta hát, ö, ö, spirituálisnak mondható, hogy mondja, beszédmodorral, logikával, stb. stb. Nekem közel áll az a gondolkodás, amit a márt az elején mondott, hogy különbséget kell tenni finom fizikális, és tényleg valódi lelki dolog iránt. Mert ugye az ember egy anyagi helyzetből, anyagi gondolkodásmódból szeretne kiterülni, mint ahogy is mondta, valami trauma, probléma, nehézség, élet helyzetből kiszabadulni szeretne, akkor ugye elkezd ilyen spirituális vallási, meg egyéb dolgok, ezoterikus dolgok felé. De az nem biztos, hogy még lelki, meg lehet, hogy csak egy ilyen finom fizikális, egy szellemi agytorna, vagy valamilyen filozófiai irányzat, akit Y, Y vagy Z kitalált, és mivel nagyon hangzatos, jól meg van fogalmazva, ezért embereknek X mennyiségű men meg elfogadja ezt, és követi. És akkor kire különféle különféle ezotinikus megvallási, úgymond vallási irányzatok, meg filozófiai követők, de nem mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez, ez lelki út, mert tulajdonképpen még mindig csak egy anyagi, csak egy, egy finomabb elmebeli szintű dolog. De még nagyon messze állhat, mint ahogy te is mondod, hogy a végkövetkeztetés sok esetben az lesz, hogy kitalálják, hogy hát mivel minden egy, meg minden, akkor én Isten vagyok, te Isten vagyunk, és akkor megehetjük a, a, a állatokat, meg ezt, meg azt, hogy meg megcsinálhatunk, mert mi vagyunk Isten. Csak az az érdekes, én például visszatérve az állat dologra, én akkor nekem ezt mondta valaki, azt mondom, hogy legyen a ganajtúro bogárhoz nem csak a tehénhez, a sírkéhez, vagy a disznóhoz, hanem a többi ilyen féreg trágyába mászom micsodál. Na hát akkor már már meg. Igen, igen. Akkor másképp gondolgozott ő istensége. És <gül> sajnos az embert megtéveztik az érzésején. Én nagyon boldogan hallom azt, hogy valakit az érzései egy jó útra vezettek, de ha körülnézünk a világban, azt látjuk, hogy az emberek többségeit az érzéseik, az érzelmeik ide-oda dobálják, olyanok, mint a, a kis csónak a a a, vihar a tengeren. Most ma ezt érzem, ma ezt fogom csinálni, holnap valami mást érzek, és más fogok csinálni. Ez rettetesen veszélyes, hogyha az ember az kizárólag csak az érzéseire hagyatkozik. Valahogy meg kell találni az igazságot, ami felette áll a mindennapi hogy is mondjam, érzelmeknek és, és ambícióknak és törekvéseknek, és, és valami egészen külön stabil helyen áll, amit nem lehet megtámadni. Szerintem most, ez a legtöbb próbatétel a dolgoknak, amit most említettél, nem? Mennyiben ez nekem egyedül nem sikerül, akkor hát ugyanúgy, hogyha meg akarom tanulni a matematikát, keresek egy matek tanárt, meg akarom keresni az igazságot, akkor egy olyan tanítót keresek, aki ezt már megvalósította, és miután ő már látta az igazságot, nekem is meg tudja mutatni. De honnan tudom én azt az elején, amikor keresem a lelkiutamat, hiszen oly sokféle út van, ugye? Például említett Bagad Gitából és Arcsuna panaszkodik, hogy oly sokféle dolog van, meg ez, meg az, meg az, hogy most mit, mit válaszol? Honnan tudja azt, hogy az oly sokféle út közül, amikor egy elindul az ember otthon az út kereszteződésbe, erre, arra, amarra, vannak érzései, egyik szimpatikus, másik nem, vagy kevésbé, honnan tudja, hogy Na most melyik az a én lelki utam, amit tényleg elvezett a célhez, és nem csapnak be minket? Hát, hadd mondjak egy, egy még egy kicsit félig kétségbehető dolgot ezzel kapcsolatban. Már úgy értem, hogy kétségbe, hogy, hogy nem fogja tökéletesen tisztázni a problémát. Lehetséges lenne a tiszta és a tisztatanításnak a jellegét leírni hogy milyennek kell lenni a tanítónak. Olyannak, akiek az életgyakorlata és a tanítása nem tér el egymástól. Olyannak, akinek, ahogy a Márta mondta, teljes és tiszta hite van Istenben, is, és tudja, hogy mi módon tudja őt tisztán szolgálni, minden anyagi motivációtól mentesen. Egy ilyen tanítónak kell, hogy meglegyen az a háttere, az a hagyomány, ami őt hitelesíteni tudja. Meglegyenek azok a szentírások, amik, amik által az ő szavai ö, ellenőrizhetőek, ami, aminek a, ami által a részleteket meg lehet tudni, vagy, a, vagy az alapvető dolgokat meg lehet tudni. Kell, hogy legyen egy szent hagyomány, amelyik, ö, amelyik hitelesíti az ő tanítását, tehát, hogy ez nem egy ma dolog, hanem ez, ez működött, és ez, ez évezredek óta, ez a dolog hatékos, hatékonyan működik. Kell, hogy legyenek olyan emberek, akik hasonlóan ezt a tanítást követve jutottak valamire, és van már tapasztalatuk ahhoz, hogy ezt a tanítót, vagy a tanítást valamilyen szinten minősíteni tudják, tehát jóvá tudják hagyni azt, hogy igen, igen, ha ő ráfigyel, akkor nem fogod becsapni magad. A mai világban is van ilyen, hisz vannak élő hagyományok, de legtöbbször az van, hogy az ember olyan embereket találkozik, akik valamit tanultak valamikor, vagy valamire valami látomás, hogy valami ráébresztett őket valamire, és másnap be tanítani kezdenek, és egy háttér nélkül kezdik ezt. És ez bizony eleve mondjuk gyanúsá teszi azt a dolgot, hogy vajon szabad-e odak csatlakozni, és nem kétségbe vonom azoknak az embereknek a élményét, hanem, hanem hogy az folyam mennyire biztonságos. De a másik oldalról van egy olyan dolog, amiben pedig a Zsófival kell egyetérteni, hogy Végül is a szívünk bizonyossága fogja azt mondani, hogy ez az én utam. És bizonyában benne van az is, hogy rosszul fogok választani. Tehát lehet, hogy egy adott esetben én igenis ahhoz fogom vonzódni, ahhoz fogok vonzódni, ami nekem ami nem egy tiszta út, de hasznos. Vagy egy olyan fajta örömöt vagy lehetőséget kínál a számomra, amit én mindig szerettem volna elérni, de és most ezen az úton elérhetem. Én azt mondanám inkább. És ezt hogy... nem tudod kontrollálni kívülről, mert lehet, hogy valaki figyelmeztetni fog rád, de azt mondod, Á, nem, nem, nem, ez teljesen lelki, ez teljesen lelki. Hisz neked most az a plafon. Hm. Én azt, a, azt, azt az érzést keresem, ami, ami, ami lelki megnyugvás, teljesítés és, és, és odaadás, és valami felé elkötelezettséget kivált belőlem. Nagyon sok dologgal ismerkedtem már, foglalkoztam, de még, még mindig, mindig nem tudom azt mondani, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez, ez az irány az enyém. Azt tudom, hogy, hogy, hogy jó úton vagyok, hogy, hogy, hogy azon az úton vagyok, amin mennem kell, mert, mert, mert olyan információkat, olyan segítségeket kapok, közvetve emberektől, de, de nem tudom igazából, hogy honnan, honnan jön, ami, ami azt bizonyítja, hogy, hogy, hogy jó ez az út, csak, csak lépni kell tovább rajta. Én csak tovább kötekedek egy kicsikét. Honnan tudja az ember azt, hogy lelki megnyúlást ad, amikor halvány dunsztat, most nem a teljes csak általányságban, hogy mi az a lélek. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy lelki megnyugvás kapok, az tisztába kell lennem, hogy ki vagyok én, tehát hogy egy lelki lény vagyok. De van, nem ismerem? Hogy, hogy, hogy, hogy milyen lélek. Igen. Hogy most mondjuk tegyük fel, rendben van. Oké. Okay. Gyurus, elmagyarázom, mi a lélek, jó? Igen. Mi a Mártával, ő is tudja, ő már félig elmagyarázta, hogy mi a lelki élet, hogy Isten szolgálta. Igen. És én elmagyarázom, hogy a lélek, az soha nem születik, soha nem hal meg, igen. és örökké boldog, és, és soha nem született, és, és örökléte van és tudatos Igen. és Isten szerves része Igen. és stb. Többi... szóval érted, ugye? É értem, sokos gyerek vagyok, ugye? akkor megvan beszélve Igen után... Csak nekem az a ilyen, Be, Azon gondolom Azon gondolom, hogy is <laughs> hogy lelki megnyugvás miért biztos benne ő vagy bárki más hogy ez lelki megnyugvás és nem csak egy érzelmi megnyugvás hogy én voltam eddig egy érzelmi hangulatban Mondjuk volt egy barátnőm, akivel nagyon happy volt, aztán összevesztünk, azt jött a nagy padlófogás, meg a sírás rivás fogoknak csikorgatása, nagyon rosszul éreztem magamat, és akkor én most keresek egy kiutat, és valamilyen más filozófiában, izmusban, vagy valamiben, de de jól az érzem az magam, akkor nem csak érzelmi megnyugvásom van? Valami tudod, amikor meg vagy nyugodva, hogy ennek ez most érzelmi megnyugvás volt, hogy lelke megnyugvás. Az az igazság, hogy én férfiasan be valami, úgy érzem, hogy ez csak érzel amikor megny te megnyugszol. Amikor én megnyugszok. Én Tehát, meg... hogyha nekem adnak egy finom vacsorát, akkor én egyből megnyugszok <gül> egész a után. De ez nem lelki megnyugvás, hanem érzelmi megnyugvás. Én meg azt mondom, hogy a lelki életet nem lehet jele tenni a lelki élet meg a megnyugvás közé. Mert például Krishna azt mondta arjuna hogy itt vannak a te tanítóid, a rokonai, a régi barátaid, és én most azt kérem tőled, hogy öld meg őket. És Lácsonak egyáltalán nem volt megnyugodva ettől a ragyogó javaslattól, hanem nagyon ideges lett, és nagyon komoly problémái voltak. És hát nem volt számára könnyű, de a végén mégis teljesítette ezt a teszítést. Mert egy érzelmi problémába került most, nem? Érzelmi, Vagy hát, na, de utána kapott Krisznától egy lelki útmutatást. Kapta a lelki útmutatást? De maga a, maga a parancs, az első utasítás, ez egyáltalán nem jelentett számára semmiféle lelki, úgynevezett lelki nyugalmat, vagy semmilyen nyugalmat, hanem... Sőt, hát, ha nem úgy veszünk, amikor elkezdett harcolni, az se volt egy, egy nyugalom, hisz, hisz volna éppen meglehetősen szenvedély csatába kellett részt venni. Hát végül a csatának a 18 napja alatt, hát egy pillanat nyugalma nem volt. És az is, hogy utána se voltak boldog a pándorák. Tehát, tehát, a tekintetben, hogy, hogy kénytelenek voltak, mert végül is hogy arról van szó, ugye, hogy, hogy kisna azért mondta nekik, hogy küzjenek meg, mert elkerült. Tehát, tehát, olyan volt a konfliktus helyzet, hogy tulajdonképpen nem volt igazi kiút, kiút. Tehát, vagy, vagy ti, vagy milyen mi vizé, és hát nem a nem csaka a saját érdekük miatt kellett. De utána, amikor győztek, akkor egyáltalán voltak fejlődtelenül boldogok, látva, hogy mennyi ember meghalt, akiket ők szerettek, stb. Tehát a lelki megnyugvás ezen a szinten a számokra telen, talán ilyen értelemben nem is jött el. A nyugválom legfeljebb abban lehetett, nem nyugodtak abban, hogy igen, teljesítettem a kötelességemet, most uralkodom, mert most újletlenül az a kötelességem, hogy uralkodnom kell, és a, a, összefogom azt az országot, és teljesítem a királyi kötelességeket, nem hiszem, hogy boldogok lettek volna, és nem hinném, hogy a lelki élet feltétlenül mindig boldogságot jelent. Néha lehet egy ekstatikus érzés, de ha valaki úgy indul neki, hogy én azért akarok lelkiéletet élni, hogy állandóan extázisban legyek, akkor csalódni fog. Persze, mert tele van ez az út is lemondásokkal, és, és áldozatot kell hozni azért, hogy, hogy, hogy az ember további jusson és tovább lépjen. És tulajdonképpen akkor felmerül a kérdés, hogy hova akarunk tovább lépni. Uh -huh. És hát, mi az a végcél, amit magam elért tűztem? Egy anyának is vannak lemondásai, nehézségei a gyerekkel kapcsolatban. És mégis örömet De van. mégis örömet lel benne. Tehát szerintem az, hogy nehézségek, problémák vannak, ugye olvashatjuk a szentek életébe is, hogy, hogy ilyen nehézség, bármelyik vallásban, minden szentnek, az életében azért se, egyiknek se felhőtlen az élete, mindig nagy problémák vannak. Mégis úgymond azért happy -n fogadják el. Tehát ő számukra az nem úgy jelent, gondot, mint ahogy egy külső szemlélő Minden számára. Jó, hogy a szenteket mondod, a szentek úgy indultak neki, hogy igaz, hogy én most nagyon szenvedek, esetleg mártír leszek, és leváják a fejemet, és nem tudom én mit csinálom, de utána majd örök pilaszek a Magyarországban. Na, de az, szerintem, ez... szerintem ez nem egy olyan nagyon magas én nem, nem biztos, hogy ilyen szentekre gondoltam, tehát, hogy akik így, így, így indulnak neki. Tehát, hogyha Megnézzük azt, hogy egy önmegvalósult személy, ugye sokat olvashatunk a védőkos írásokban ilyen személyekről, tanítókról, hogy nekik is vannak problémáik, nekik is vannak nehézségeik, de mégis ezeket a kérdéseket másképp oldják meg, és a, én lelki tanítom is azt mondta, hogy ne gondol azt, hogy a lelki életet fogsz élni, hogy akkor a problémák, mint ahogy te mondod, hogy minden happy, meg jó lesz, meg ez, meg az, lesznek problémák, csőstől jönnek a problémák, és nem is az a fő dolog, hogy ne problémák legyenek, hanem az, hogy azokat a problémákat, amik jönnek, azokat lelki értelemben, baktikusan, szeretettel kérdezik, képes legyél megoldani. Mert akkor teljesen más tudatossággal éled az életed, mint eddig, mindenkor jöttek a problémák, és a, a legtöbb esetben ugye hallhatjuk, hogy az emberek istent okolják, hogyha nehézségek vannak, de viszont, hogyha minden frankó, akkor meg ő dicsérik. ओ तू आ जा रे। इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू से तू नहीं a Keresem a Lelki Utam címmel. Örülünk, hogy a kedves hallgatóink is megosztanák gondolatokat, véleményeiket ezzel kapcsolatban. Hogyha van, Gézem, léces, mondjam, nem látok oda. 4 vagy 0 Köszönöm szépen. Tehát, hogy keresem a Lelki Utam. Nekem továbbra is az a dilemám még mindig. És visszatérnék arra, amit te egyik részben meséltél, vagy mondtál, a keresztútban van az ember, és választani kell, hogy utaltán Zsófira, hogy tényleg fontos a szív szerint válaszol, és az is lehet, hogy nem jól választ. Tehát nem gondoltam elindul... meg elnézést, hogy egy tudtad elindulok vaktában, hanem megkérdezem a rendőrbácsit, hogy tessék már megmondani, hogy merre kell mennem. És ha nincs ott mellettem éppen. Okay, vagy többre... van, valaki majd csak van ott a közelben. Mert nincs se egy tábla kitéve, se nincs ott senki. Hát. Jó, de a mai világot, hogyha a rendőrbácsi példázatat nézzük, rengeteg irodalom, rengeteg könyv, egy tömelet rengeteg irá van. A keresztút, tehát ezek a példákat nem kell ilyen szélsőségesen venni. Egy keresztút azt jelenti, hogy mindenféle információt van, jobbról meg balról, és te elindulsz valamelyikre, amelyet valószínűbbnek, szimpatikusabbnak, életszerűbbnek tartasz. Az azt jelenti, hogy már valakit követtél. Legfőbb kiderül, hogy amögött mennyi a tartalom. És itt is nagyon fontos, itt, tehát azt, a, azt az egy dolgot azért, meg kell értenünk, és ez, ett, ettől válik az egész lelki út egy nagyon kényes kérdés, hogy, hogy mindenki, val, valójában önnek a saját útját fogja végigjárni, mert valami vágy hajtja, hogy valamit az életben megértsen, vagy megszerezzen, és arra fog menni, amelyre ez a vágy őt viszi, és a vágy mögött pedig van egy megértés, tehát lehet, hogy az egyik embernek az, az a célja, hogy, hogy bárcsak adna Isten annyi pénzt, hogy sose legyen semmi gondom, és elindul egy ilyen úton, és dicsőíti Istent, és nyer egy csomó pénzt, és boldoga sok pénzzel, és gyakorlatilag egy érzéki életet él, de valamiképpen ezt mégis összeköti valamilyen fajta spiritualitással, és közben mindenki más, aki komolyabb, egy picit fanyalog ettől, hogy szól azért ez nem a tökéletes, mert minket most, most szerzett valamit, és vannak att attól boldog, és jó szép, hogy így is Isten, de szól ez azért, hol fog vinni majd azt elfogy a pénz, akkor megint bajba lesz. És lehet, hogy valaki meg egy egész más utat tart fontosnak, és lehet, hogy valaki olyan fura irányba indul el, mint amit említettem, hogy valaki odajut arra a meggyőződésre, hogy tulajdonképpen minden egy, és ezért ő maga Isten, tehát ezt az egységből kiindulva, kikombinál de miért? Mert tulajdonképpen nem, nincs a szívében annak a vágya, hogy mondjuk ő meg tudna mondjuk hodolni Isten előtt, vagy szolgálni szeretné, hisz ő pont fordított vágya rendelkezik, ő azt szeretné, hogy mindenki őt szolgálja. Hát a motivumok, a vágyak rendkívül fontosak. Erről beszéltem a Márta is előbb, ugye, hogy milyen fontos az, létező fejcske, az, hogy, hogy az ember tudja, hogy hová halad, vagy mit akar. Hát uh, itt a beszélgettünk, nem tudtuk abba hagyni. És azt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy nagyon konkrétan körvonalazott célja, hogy pontosan tudja, hogy mit akar elérni és akkor bármit csinál, ahhoz viszonyítja, hogy ez, ha ezt megteszem, ez közelebb fog vinni engem a célomhoz, vagy nem fog közelebb vinni. Hát, ez... le... És lelki értelemben mi lehet a cél? Hát, ö, hová lehet... lehet, bocsánat. Azt mondják, hogy különféle útak vannak. De szerintem ez egy indiai tanításnak az abszolút félrefordítása. Ez az indiai tanítás úgy hangzik, hogy Szad Éka, Vipra, Bahut Há, bahadanti. És ez a szó szerint azt jelenti, hogy az igazság egy, bár az okos emberek sok mindent beszélnek. És ezt úgy szokták lefordítani, hogy az igazság egy, de nagyon sok út van. Hát halvány fogalmam sincs, hogy miért fordítják így, mert ez hát nem azt jelenti hogy ez egyszerű, De hogyha nagyon meg akarjuk különböztetni az utakat, hát akkor... akkor Kétféle dolgot lehet megkülönböztetni, az egyik féle nyilván, ahol eljutok egy olyan szuper állapotban, ahol nem kell dolgoznom, nincsenek semmi problémáim, és minden tökéletesen happy, vagy pedig egy olyan állapot, ahol, ahol tulajdonképpen nem, nem értem el egy, egy pontban megjelölhető célt, hanem Isten szolgálom. És hogyha elértem valamit, ott tovább szolgálom Istent. És ennek nincs, hogy is mondja vége. Hogyha sikerül eljutnom a földből egy magasabb bolygóra, vagy egy akárhova, vagy egy nevezett bolygóra, egyszerűen talább szolgálom Istent. És ez a célom, és nincs semmi más célom saját magamnak. Tehát azért tegyük hozzá, hogy ez a szolgálat, ez, ez nem hangzik most anyan jól mindenki számára, mert valaki azt mondja, hogy te jó én még kell nekem Istent szolgálni? mi de nem volna jobb, inkább abban a happy, boldog állapotban lehetnék. Tehát valami, nyilvánvaló, a szolgálatban van valami, amitől az finomabb, és nagyobb boldogságot nyújt, hat mint a Hát itt a szolgálat szót is meg kell határoznunk, mert a szolgálat nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki nehéz moslékos vedrekért egész nap, vagy valamilyen, hát elcsorúbb ilyen dolgot csinál. A szolgálatnak nagyon sok formája van, és nyilvánvaló, hogyha egy, egy magasabb bolygóra kerül, akkor a szolgálat formái is finomodnak. Ez szerintem megjön, mint az anya és gyermeke. Tehát tulajdonképpen az anyai szolgálja megállás nélkül a gyermekét a nevelésével, meg gondozásával, de az mégis egy szeretetteljes szolgálat. Tehát szívből jövő, ezért örömet ad. Én emlékszem, nagyon-nagyon régen, amikor én elkezdtem ezt az egész dolgot, akkor egy példát mondtak nekem, ami nagyon tetszett természetesen. Azt mondták, hogy a szolgálat az olyan, csak mindig azt figyeljem, mint régen, hogy ott van a király, Ebédre a király, és a szolgák hadala, nem is tudom milyen sorban, meg tömegekben, hordja állandóan az asztala elé a finomabbnál finomabb fina finomságokat, ugye hatalmas tárcákon. De a király mennyit tud enni kipeteket abból a rengetegből? És mi van utána? utána viszik vissza az alaksorba, ahol a szolgák vannak, ők meg jó belaknak a maradékból. Tehát itt nincs az, hogy, hogy a szolgált, meg szolgált, ez az alárendet, mint ahogy Géza is mondta, hogy ez mai világban egy negatív, itt a szolgának az öröme is, mint az anyának az öröme, tulajdonképpen bizonyos értelemben sokkal nagyobb, mint magának a szolgáltnak az öröme. Szerintem. Ha mondjuk, ha ezt másokkal szeretném megosztani, akkor én a szolgáltról nem beszélnék ilyen Oldalról különösen sokat, mert nagyon gondolom, hogy, hogy a szeretet ébreszti fel a szolgálatnak a őszinte készségét. Tehát, ha meg akarjuk jelölni, hogy mi a lényege, mi lehet a lényege a dolgoknak, akkor a lényege az lehet, hogy egy önzetlen, szeretetteljes kapcsolata létünk forrásával Istennel. Ami, amit hát nagyon színesnek és érzelmesnek szabad elgondolnunk, nem pedig valami olyan, de ami kötelező, hisz ami kötelező, az a, ott a szeretet nyilvánvalóan nincs jelen ott kötelezettségek vannak jelen. Na most ez nagyon messze elrugaszkodik a szokásos vallás gyakorlattól, ahol tulajdonképpen inkább kötelezettségekről, sőt egyszerűen erkölcsi igazodásról. beszélünk, hiszen a legtöbb ember még, még a kötelezettség fölvállalásától is messze áll, tehát egész egyszerűen csak regulázni szükséges az életét, egy kis félelem, keltésével, tehát magyarul, ha nem úgy cselekszik, akkor Isten megbünteti, vagy mit tudom én, pokolra jut, vagy valami. De hát ez tulajdonképpen a tömegek ö, problémája, nem valahol el kell indulni. A komolyabb emberek azok legalább kötelességből megcsinálják a dolgokat, de még komolyabbak azok pedig a szeretetet mutatják, és a szeretetben a kötelesség, a szolgálat az, az egyszerű eszközévé válik a szeretet kifejeződésének. Az egyértelmű és magával érthetődőnek. De aki már szolgál, benne van ebben nagyon sokszor úgy beszél, és én ezt megértem és el tudom fogadni, hogy magát a szolgálatot dicséri vagy dicsőíti, hisz, hisz az a mindennapok kapcsolata. Hisz például nagyon jól érzi, hogy ha ő kiszolgáltatná magát Istennel, akkor ez a kapcsolat elveszítené az édességét, és egy, egy üzleti élfajház valamivé válna, amitől, amitől hát sokkal magasabb rögdött már. Hát ez torz, ezt, ezt nem szeretné. Hát ezt csak azért mondom, mert, mert a világi elgondolásaink szerint a szolgálatnak az elgondolása az szerintem inkább riasztó. Miközben aki szeretetből szolgálnak a számára, ez roppant természetes és nagyon vonzó. Tehát ez egyébként egy, egy, egy nagyon jó dolog. Tehát ez nem helytelen így beszélni róla, csak akarom a másik oldalát meg el Na most például azt lehet mondani, hogy ha valaki ezt elfogadja, azt a gondolatmenetet, ami, amit most mi követünk, akkor azt mondhatom, hogy ha valami ezen az úton van, akkor az, az, az spirituális, igazán spirituális. És ettől nagyon távol vannak a különböző tudat, módosult élmények és hasonló dolgok, amiket szintén az emberek lelkének vélnek, vagy spirituálisnak. Hisz azok mind, mind élvezet kap, tehát mind élmény, Centrikusak. Tehát, hogy én, él, én átélem, én élvezem, én, a, én, én vagyok a, a, az élmény középpontjában. Ez nem pedig az, hogy, hogy, hogy, hogy a szeretet személy van a, a, a középpontban, és a szeretet révén ö, egy sokkal mélyebb, és, és hát tulajdonképpen exotikusabb érzésnek vagyok a részese. Nekem is voltak érdekes élményeim, láttam ezt azt, amit elvileg nem kellett volna látnom. De Na, onnan jártak a Nem, Honnan tudom, hogy ezek nem igazán lelki élmények voltak, mert nem változtatták meg az életemet. Hát igen. Ez csak egyszerűen nagyon izgalmas dolog volt, örülök, hogy láttam, jó volt nem történt semmi, nincs folytatása. De egy érdekes nagyon érdekes például, fontos, igen, nagyon fontos, és most akkor szeretnék egy kicsit rámászni a témára, hogy én <gül> rátuppanok a témára, akkor úgy mondom, hogy én sok emberrel beszéltem, feltétlenül ti is, meg sok könyv is megjelent, hogy mi van azok az emberek, akik átírték ma a klinikai halált. Ugye van egy élményük, és a legtöbb embernek, én is most nemrég szegedem, beszéltem egy, egy hölgyel, aki átírt a klinikai halált, és teljesen megváltozott az élete, mert úgymond egy olyan lelki élményben volt része, ami eddig még nem tapasztalt. Hát, tulajdonképpen elhagyta a testét, látod, hogy az orvosok küzdenek, meg így, meg úgy, meg amúgy, Most tulajdonképpen ez a lelki élmény? Hát abból a szempontból, hogyha ő elhagyta a testét, akkor legalábbis annyit realizált, hogy én különböző vagyok a testemtől. Ez esetre a lelki életnek egy nagyon jó kiindulópontja. pontja. Tehát nála pozitívan jelent meg, mert azt mondja, hogy hoppá! Hát egy új világ ki előttem, egy olyan, amiről nem is volt fogalmam, igaz, hogy hallottam ettől attól, amarról, mert ugye előtte már sokat beszéltünk ilyenekről, de amíg ő ezt személyesen meg nem tapasztalta, hát nem egyet egy eset következtében, addig nem nagyon hitt belőle, de minha volt egy ilyen élmény tapasztalata, teljesen megváltozott a felfogása, az élethez való viszonya, más emberekhez való viszonya, és hát meg kell mondani, hogy teljesen pozitív értelemben változott meg. De ez kétség lehetséges, hogy ugyanez az élmény, vagy ugyanolyan típusú élmény a különböző embereknél más hatásokat vált ki. Szerintem ez a klinikai halálélmény, ez, ez, ez nagyon alkalmas kiinduló pont. Ezt nagyon pozitívan meg lehet élni, és... Hát ezért vannak egyébként a különböző vallási ceremóniák is, vagy, vagy gyülekezeti hogy mondjam, események, mert nagyon sokszor valami olyat élhet meg ott, aki részt vesz, ami, ami úgy kirántja a mindennapi tapasztalatból. Mert nagyon sok ember például imádkozik, vagy énekel, és ez plán nem kellő, hogy mondjam, lelkesedéssel teszi, akkor az magával ragadhatja a résztvevőket, még akkor is, ha nem pontosan tudja, hogy hova ragadja, de azt tapasztalja, hogy van valami, ami sokkal magasabb, sokkal magasztosabb, amit tulajdonképpen nem lehet a, a szokásos örömöknek a kategóriájában értékelni, mert, mert, a, a, mert nem olyan. Oké, okay, vegyünk egy példát. Több ismerősöm van, nagyon népszerű dolog manapság sok embernél, tüzénjárás. Van, aki a tüzénjárást, mint egy élmény, érdekesség, meg egyéb, de van olyan, aki, jó, megcsinálom, ő se hisz benne, hogy erre képes, de valahogy mégis megcsinálja, nem történik semmi, de van, aki egy, ahogy a Gézes mondta, egy vallásos révületbe esik, és számára ez a mi spirituális lelki esemény. Hát meg kell vizsgálni, hogy mit tudott ebből kihozni. Mert a legtöbb ember elmegy a templomba, ott a füstben, nagyon bordogan imádkozik, utána aki a templomból, és megy a kocsmába. Tehát szóval meg kell, meg kell nézni, hogy mi, mi, milyen következmények lesznek. Mondjuk az én gyerekonomban nem volt ilyen probléma, mert amikor mentünk templomba, akkor a nők meg a gyerekek eleve a templomba mentek, a férfi eleve a kocsmában. Nem. nem nagyon volt ilyen előjáték, úgymond egyben a lényeg, hogy tudatosan tudták, hogy milyen homok vannak -e eljutni. Igen, egy, őszintén volt. Egy évvel ezelőtt porázson jártam. Innen, innen szerintem a téma. Hogy én, hogy én miért indultam el, vagy, vagy mi volt ez. Mi, mi dolgozott bennem ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy én végig menjek. Amikor a, ez a lehetőség először felmerült, jött egy döntés bennem, és azt mondtam, hogy ha én odáig eljutok, hogy rálépjek, onnantól nekem semmi bajom nem lehet. És ezt olyan szilárdan és olyan, olyan, olyan meggyőződéssel ö, éltem meg, nem is tudtam elképzelni, hogy, hogy, hogy, ö, hogy bármi bajom lehet. Ehhez képest jó, összeégettem a lábamat. <gül> mert, mert, mert ezt meg kellett tanulnom belőle, hogy, hogy közel sem vagyok olyan szinten, vagy, vagy olyan, nem élek olyan tudatosan, ami ezt ami, ami lehetővé tette volna, és nagyon sok ismerősöm, aki viszont nem él látszólag életet. Jobban a, jobban a fizikai világban él, csak annyit szeretett volna, hogy, hogy legyőzze a félelmét, és abszolút nem lett semmi baja. És az a, az a parázs, az 7-800 fokon ég. Az ember, hogyha normális észre elgondolja, ott, ott egész erőteljes problémák lehetnek. És én úgy érzem, én ezt ebből, vagy ebből azt tanultam meg, hogy, hogy borzasztóan elvakult voltam jobban hittem magamban, mint, mint amennyire képes voltam. Ez és ez nem ön egyszerűen? Van egy telefonánunk, hallgassuk meg őt is itt. Hallózassék. Hallózassék, szamosorja tűn vagyok. És így a műsört hallgatva felmerült bennem az, hogy a hát a lelki életet, meg a gyakorlati életet így szét lehet -e választani? Vagy többször így beszéltek róla. Mert hogyha ezen gondolkozók, akkor nem lehet -e az, hogy a, a lelki életnek a tárgyiasulása az az életstílus, az az életvitel. De most is ugye arról hallottunk, hogy... Na de mi van egy lelki embernek az életvitelével? Hát én úgy gondolom, Ami szintén kézzelfogható. Igen, igen, de hogy másképp éli meg ő a dolgokat, sőt, hogy van -e ilyen, hogy valaki lelki ember, vagy nem lelki ember? Erre, de légy különbséget légy... lehet -e tenni e között? Erre nekem a lelki tanítomást nagyon egyszerű példát mondott, hogy az anyagi dolgok általában semlegesek, és erre a kés példáját mondta. Tehát az, hogy egy dolgot, egy anyagi dolgot az ember, egy lelki ember vagy egy anyagi ember mire használ föl és hogyan használja föl, az a tudatosságnak a, a, a lényege. Vegyük a kést. Ezt lehet negatívan fölhasználni, tehát, hogy megölök vele mondjuk egy más, másik embert. De lehet pozitívan kenyeret felett, meg kellene vajjal, ételt adok az éte, é, éhezőknek. Tehát van egy dolog, egy kés, ami semleges. Most annak a felhasználása az a mi tudatosságunktól függ. Tehát egy lelki ember, amikor cselekszik, igaz, hogy anyagi tetteknek néző tetteket hajt végre, de mégis a tudatossága révén azok a tettek lelki tettek. Lelki eredményeket hasz, eredményeznek, lelki energiával telítettek, és ezért segítés bármilyen más élőlény számára, mert lelki energiát közvetít, ha bár ugyanabban az esetben, mondjuk én, aki egy materist ember vagyok, nem vagyok képes pozitívan használni azokat a dolgokat, bár lehet, hogy ugyanúgy cselekszem, nem? Tehát akkor azt a különbséget tesz, hogy egyik tudatosan használja, azért a másik pedig nem és ezt a tudatosságot keresi az, aki az életút vagy a lelki útját keresi? Fontosan. Szerintem igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tudatosság, mint ahogy a Márta is itt beszélt, hogy az ember tudatos legyen, hogy mi a célja, mit akar elérni, azt hogyan éri el, és erre vannak szerencsérve a külön lelki folyamatok, a lelki tisztító folyamatok, amit a szentilások adnak, hogy az ember milyen folyamat által, milyen módon képes ezt megérteni elméletileg, és miként képes ezt a saját gyakorlati életében beültetni, beépíteni úgy, hogy az valóban lelki élet legyen, lelki tetteket eredményezzen, és nagy az legyen, hogy én cselekszem, és annak karmikus visszahatása lesz, de ha egy tiszta személy, egy tiszta bakta, mondjuk egy tiszta hívő cselekszik, az ugyanúgy cselekszik, mint én, de ennek még sincs lelki, anyagi karmikus visszahatása, és ez a nagy különbség. Mm -hmm. Tehát most ezt csak, hogy leképezem, a sajátomra. Tehát, hogy akkor az e, cselekszik lelki módon, aki mondjuk a, a közösségének a hasznát is e, teszi és tudatosan, illetve saját. Mert most arra gondoltam, hogy egy hedonista ember, aki mondjuk jól érzi magát az életstílusába, az esetleg egy, egy vallásos embernek ez nem tetszik. Tehát az, nem tökéletes a definíció, mert az, hogy egy egy más embereknek az érdekei képviseljük, az nem jelenti azt, hogy azok az érdekek azok lelkiek. Tehát például, például az embereknek az érdekeit, a mondjuk az önző érdekeit a politikusok megfogalmazzák és háborút indítanak. Uh -huh. Tehát ez úgy mondom, a nép érdekében, mert meg kell védeni magunkat, vagy mit tudom én, több piac kell, vagy valami. Tehát ezek nagyon gyorsan elepleződnek. Itt itt nagyon fontos az, hogy, hogy a cél maga az valóban hát spirituális, tehát anyagi célról van szó, ami egyszerűen a, a létfenntartásunknak valamilyen akármilyen formája, még ha nagyon kifinomult formája, vagy pedig a lelki valóságnak a megismerése, és ez két erőteljesen különböző. Tehát egy lelki útnak a céljának, egy lelki célnak kell lennie Igen. mindenféleképpen. De abban teljesen igazad van, hogy úgy nem lehet megkülönböztetni a lelki és a gyakorlati életet, hogy most élem a saját életemet, úgymond, és most pedig vasárnap van, és most lelki életet fogok. Igen, élni. igen, igen. És valóban ilyen megkülönöztetést nem lehet tenni. Uh -huh, uh -huh. Jó, hát köszönöm szépen. Nagyon köszönjük. Ezért, köszönjük. ezért érdekes, például a keleti kultúrában, hinduizmusban is, hogy ott a nap 24 órás, úgymond, lelki élet van, mert minden napi életük szerves része ez a dolog, és nem az, amit a Márta is említett, hogy na most Hétközben es, meg azt csinálok, utána hétvégén meggyónom, és akkor minden frankó, és akkor Bimbocsánatom van, és, és én jó hívő vagyok. Tehát az a nagyon fontos tényleg, hogy az igazi lelki élet az a nap 24 óra, az élet minden egyes pillanatában megnyilvánul az ember életében. Hát igen, csak szóval, hogy most ez kultúrába ágyazva, ez esetleg keleten úgy működik, lehet, hogy nyugaton is így működik, csak nincs ennyire letisztelt Tehát hogy ha megkérdezünk valakit, vagy egy átlag embert megkérdeznek az út, szerintem senki nem mondja azt, hogy csak matériából áll a világ. Tehát mindenki kéri a maga kis lelki életét, valahogy, valamilyen elképzelés szerint, csak ez talán nincs annyira formába öntve. itt. Igen, ezért nagyon fontos az, amit most megint csak a keleti dolgokra hivatkozok, hogy azt mondják, hogy ez a hármas egység, tehát a, a, a, a, a szentírások, egy szent személy, egy lelki vezető, a tanítása és az emberek a gyakorlati megvalósítása, ezek összhangban legyenek. Tehát ez, ezért mondom, hogy ne csak egy elméleti, filozófiai vagy vallási tudás legyen az ember életében valamilyen irányzat, hanem az képes legyen a gyakorlati életben meg is valósítani. Aha. És erre a kereszténységben, vagy bármilyen a szufiknál, a vagy bármilyen más vallásban azért találunk példaképeket. Például itt van mondjuk kereszténységben hiszi Szent Ferenc. Hát ez tökéletes példája, és hogyha jó megvizsgáljuk az ő élet, Életét, és megnézzünk egy szent életét, hát igaz, hogy találunk különbségeket, de magát, az alapelvet, az isten szeretet, az ugyanaz, ha bár ő így más, így, így viszonyította, így csinálta meg Indiából, keleten, meg másként a gyakorlati téren. De hát végül is egy kollektív társadalomban ez könnyebb megcsinálni, mint egy indúvizualisítatást a tehát mint a mi nyugati kultúránkban. Tehát én ezért gond, kérdeztem rá arra, hogy a Másikkal való jótétermény az, az most lelki dolog, vagy nem? Az én lelki domnestem azt mondta, ha ott van a szíved, mindig találsz megoldást, ha nincs ott a szíved, akkor mindig találsz kifogást. Tehát uh -huh. szerintem mindegy, hogy milyen társadalom körülmények helyen van az ember, ha igazán tisztán, őszinte, szívből vágyódon akar lelkietet élni, szívből vágyódon akarja a saját helyzetét megismerni, a világot, Istent és a vele való kapcsolatot visszaállítani, akkor mi a Isten mindenki szívében ott van? A 100, 100 milliárd, biliárd százalék, hogy Isten mindent meg fog tenni annak érdekében. Ezért mondják a szentírások, hogy Isten sokkal többet tesz lépést felénk, mint mi Isten felé. És ez száz százalékig, tuti. Igen, de a nyugodtítás, nem, nem akarom húzni meg, befoglalom az egész műsor időt, csak kérdések jönnek fel bennem. Tehát, hogyha a keresztény kultúra nem mondja azt, hogy Isten mindenkibe ott van. Épp ez az űr hajt az embert arra, hogy Istent keresse. Tehát, hát ez így van, sajnos. Engem is ez foglalkoztatott annak idején, és ezért kezdtem megutakodni a világba, hogy hol találom meg, a, meg az űrnek a kitöltését. Pedig nem más sem, mert a keresztény nem, azt mondja, hogy mit az Isten az velünk van. Egyébként a hindu sem mond mást, hisz Hisz, vagy azt mondja, hogy, hogy valaki mondjuk Isten fia. Igen. Tehát nem, nem, ezek, ezek nagyon kicsi látszólagos különbségek. Itt legfeljebb az van, hogy a kereszénysének a mindennapi gyakorlata valószínűleg messzebb került a tanítás velejétől, mint a mint a, a hinduizmusnak a gyakorlata, bár ott is azt hiszem, hogy a, a népies gyakorlat azért ö, ö, szóval annak alapján nem lehetne megítélni a tanításokat. Hát minden esetre ez egy tényleg nagyon fontos és érdekes téma. Hát egy bonyolult úgy érzem, mert hogy az ember így egészen ilyen szőlszá, módban is belevenne, tehát a vallásoknak az összehasaggatásában azért találnak különbséget, hogy most velünk van az Isten vagy bennünk, tehát ez azért úgy értem, hogy különbség, de hát mindenféleképpen mondjuk számomra azt tisztázódott, hogy ennek a űrnek a kitöltése, az Istennek a, a, vagy a vele való kapcsolat építés lehet a, a lelki útnak a célja. Igen. De hát számomra úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy állandó, ez tehát egy nagyon hosszú út, aminek nem tudom, hogy itt a Földön van-e egyáltalán véget, hát valószínűleg hogy nincsen. Tehát, hogy valahova vezet, de számomra úgy csapódott, de hogy nincs itt vége. Tehát mindig, mindig fejlődünk. Tehát ez a jó pap holtig tanul lesz, ez. Ennél? Ez nem kellem most hozzátenni semmit, mert ez nagyon Igen. jó. Köszönjük szépen, hogy én az köszönöm az köszönöm el, és köszönjük a többi kedves hallgatónak, hogy velünk volt. Krita körödását hallották, és én azt hiszem, hogy ez tényleg egy izgalmas téma, hogy ebből lehetne még egy kis sorozatot is majd még folytatni. Két hét múlva jelentkezik, köszönjük, hogy velünk tartottak a viszonthallásra.